гранатним колом посередині. Я попереджав мовив задихано Теодорит. Попереджав вашого супутника і всіх вас, що сюди можна пройти тільки з вірою. Він же Бога зневажував. Ми були з Павлом схвильовані також. Павло навіть цукотів зубами І аж відчував у тілі сковуючу млість Тільки один сезон залишався цілком спокійний та врівноважений І як свого часу апостол Петро від Ісуса Несподівано відрікся від Кузьми «Мусите знати, – сказав він, – Що цей чоловік не був нашим співподорожанином а тільки невдовзі пристав до нас у дорозі. Не знаю цього чоловіка. І тут ми почули, як заспівав у глибині острова, на який ми вибралися півень. Розділ 14, у якому розповідається про острів, де перебував Микита зі своїми учнями. Чню було шестеро, і всі вони підходили по черзі до нас, кланялися і називалися, окрім Теодорита, котрий нас сюди привів. Перший назвався Антоній, саме він допомагав нам вибратися із води на сухе. Потім підійшов вищий за інших юнак і назвався Симеоном. Четвертий – Євагрієм, п'ятий – Никифором, а шостий – Георгієм. Ми також назвалися, а Теодорит при цьому зголошував, чому сюди прийшли. Після церемонії Антоній, який, очевидно, був тут за старшого, сказав нам, що тепер вони нас покинуть, бо у кожного є своє послушенство, і ми вільні робити, що хочемо, тобто маємо знайти місце пробування». Коли в нас є харч, можемо харчуватися самі, а коли нема, маємо приходити до спільної трапези. Але вона убога, пісна, і годують раз на день, тільки ввечері. «Е «Звідки здобуваєте харч?» – спитав Сузунд. «З руки господній», – сказав Антоній, «тобто його нам сюди приносять як ялмужну». Примітка, ялмужна милостиня. Люди, котрі сюди приходять, а коли того не стає, купуємо його за гроші, які тут залишають, як милостиню прибульці. Коли так, сказав урочисто Сузонт, віддамо, що принесли вам, а самі ходитимемо до спільної трапези. «Ваше рішення достойне», – сказав Антоній. «Брат Євагрій відведе вас до поварні, там звільнитися від того, від чого хочете звільнитися». Уклонився нам і відразу ж рушив геть. За ним пішли один за одним решта, Євагрій залишився з нами. Був це юнак найнижчий від інших, присадкуватий із короткими ногами, але оголені руки м'язисті, як у воїна. Голову мав круглу, ніби казанок, очі темні з великими густими чорними бровами, годі назвати ті очі мертвими, як у Теодорита, живі і жваві. Чуба викохав густого, чорного і кучерявого. Созонт відразу ж узяв його в облугу запитаннями, наперед запитавши на те дозволу. «Чи можемо скрізь вільно ходити?» – спитав. «Скрізь? Лишень за огорожу входити і підійматися до святого невільно», – відповів баском Євагрій. «Чи можна пробуття мати поблизу загорожі, щоб бачити стовпа з блаженним?» «Це вільно». Де взявся тут півень? Чи може розводити тут курей? Крик півня нам вістить про час. Устаємо від сну за ним на світанку, потім про час ранкової проповіді святого.